По пальцях, по складах, по горах і долинах. Закінчення «ам» буває тільки в давальному відмінку множини. «Дам лиха за каблукам, дам лиха й передам». Народна пісня. Чоловічий чи жіночий рід? Спогад про неї стискає біллю. Я не хочу знов чіпати більлю, сповнені серця. Читаємо інколи в сучасній поезії і прозі, де автори забули, що іменник біль в українській мові чоловічого, а не жіночого роду. Порівняйте в російській мові душевне, зубна боє. Ця помилка трапляється і у публіцистичних виступах. Дарма, що наша класика і народна мова знали слово біль тільки як іменник чоловічого роду. «Вона чула страшенний біль, страшну в тому цілім тілі» – Іван Франко. «Чужий біль нікому не болить» – прислів'я. Інша річ, коли іменник «біль» означає «білі нитки», тобто є відповідником російському біль. Тоді він буде жіночого роду. Під вербою над водою Катерина «біль» білила і своєю «біллю» говорила – Славник Грінченка Невинна біль змінилась у гордий пурпур На тій калині, що тебе квітчала, Леся Українка Деякі іменники в літературній мові належать до одного роду А в розмовній, діалектній, до другого Санаторій і санаторія, я Клавіш і клавіша Іменник «фальш» у чоловічому роді чергується з формою жіночого роду. «Фальш» у її голосі різав Ярині слух, десняк. «А чи нема тут якого фальшу з живих уст?» Арсенова душа не виносила. «Брехні і фальші, Дмитерко!» Хоч категорія чоловічого роду для іменника «фальш», Старіше за категорію жіночого, проте ця друга витискає з сучасної української мови першу. Якому роду давати перевагу в цих іменниках залежить від характеру тексту, ділова мова, пряма мова в художньому творі чи стилізація піднародного вірку. Зауваження до низки іменників БАШТА І ВЕЖА Часом постає питання, яке з цих двох слів, що обидва відповідають російському іменнику БАШНЯ, краще застосовувати в тому чи тому контексті? БАШТА ЧИ ВЕЖА? Ці слова бачимо в українській класичній літературі, у творах сучасних наших радянських письменників і у фольклорі. Змурував високу башту Грінченко. Ой, позволь, батько отамане, нам на башти стати, не одному генералу з пліч голівку зняти історична дума. Капітан стояв, висунувшись по груди з башти і поглядав за шляхом, за рухом, за повітрям. Первомайський. І верх Бескида Калинова там же стоїть вежа нова. Народна пісня зі збірки Головацького Видніється вже віддаля у вінчині ясною зіркою Озорені вежі Кремля. Бажан. Із цих прикладів читачеві ще важко зорієнтуватись, Де саме слід ставити перше чи друге слово. Якщо глибше проаналізувати всі ті випадки, Де трапляються ці слова – то можна зробити такий висновок. Слово «башта» треба ставити там, де мовиться про військові споруди давно минулих або минулих часів загальної української історії. Доба Козаччини. Як це бачимо в наведенні Вищої історичній думі і Енеїді Котляревського. Для ночі вдвоє калавури по всіх поставили баштах Ліхтарні вішали на шнури, ходили рунди по валах. Слушним це слово буде і у сучасній військовій техніці, наприклад,